Havas délelőtt. Végre valahár, hogy felébredtél, Már nagyon aggódtam miattad, Mondta egy hang a távolból. Hol vagyok? Töprengtem, De olyan tompa volt az agyam, Mint egy céglarépa. Lassan, nagyon lassan úsztam vissza Mély álmomból a valóságba, És nem tudtam emlékezni rá, Hogy hol is vagyok tulajdonképpen. Jó reggelt, Juli! Mosolygott egy fej az arcom előtt. Ki is ez? gondolkoztam, de nem volt sem apu, sem anyu, sem az öcsikém. Nem ismersz meg, Júli? Denyel vagyok. Denyel, a múltból, vagyis a múltban, vagyis, mondta az ismeretlen. Aztán elhallgatott. Aha, valami derengeni kezdett. Denyel? kérdeztem bárgyú tekintettel, és még hagytam magamnak egy pillanatot, hogy minden összeálljon a fejemben. Szóval még a múltban vagyok. Mosolyogtam, és úgy éreztem, nagyon fázik a lábam. Szeretnék enni, mondtam, és Dennyel kedvesen felém nyújtott egy pohár tejet. De aztán jól cserben hagytál tegnap délután, mosolygott, de nem volt semmi bántás a hangjában. Elrohantam a teljes kofához, és mire visszajöttem, te édesdeden aludtál, mint egy óriás csecsemő. Hát ez nagyon kedves, Feleltem, és vágtam egy grimaszt. Az nem lehet, hogy ennyit aludtam. Hitetlenkedtem. Bizony, bizony. Tizenhat órát aludtál. Arra gondoltam, talán az időváltozás miatt. he <gül> <gül> Nagyon mulatságos, mondtam sértetten. Inkább talán az időutazástól merültem ki, nem gondolod? Körülnéztem a kiskuckóban. Kicsit barátságosabbnak tűnt, mint az előző nap. Talán azért, mert világosabb volt. Biztosan kitisztult az ég. Gondoltam. Hoznál vizet az arcmosáshoz? Kérdeztem, és Dennyel nem szólt semmit, bár mintha kisé összerándult volna a szája. Szótlanul megmarkolt az ócska lavort, és kiment a szobából. Nem tudtam, hová megy, de gondoltam, hogy nem túl messzire, mert a kabátját ott hagyta ládán. Kiszürcsöltem a pohárból a tejet, de nagyon szokatlan íze volt. Olyan volt, mint egy élő tehén. Elkezdtem kotorászni a hátizsákomban, hát ha találok egy fésűt. Régebben mindig volt nálam egy aranytartalék, de persze most, mikor igazán kellett volna, nem találtam meg. Akkor eszembe jutott, hogy van a hátizsáknak egy belső rejtett zsebe. Talán abban lesz. Kitapogattam a nyílást és széthúztam a cipzárját. Fésült ugyan ott sem találtam, de valami a kezembe akadt. Előhúztam. Hát persze, az égszerek, amiket a nagyitól kaptam a szülinapomra. No csak, tartalék mégis. Szó szerint. Már, Már lány vagy, vagy Júli, Mondta a nagyi pár hete, és átnyújtott egy égszinkjék dobozt. Arra számítottam, hogy valami klassz karóra, örökírótól vagy ilyesmi van benne ám mikor kinyitottam, meglepődtem. Egy pár aranyfőbevaló volt, parányi csillogó kövekkel kirakva, és hozzá egy lánc medalionnal. Nagyon elhúzhattam a számat, mert Nagyi megkérdezte. Van már ilyened? Szegénykém, el sem tudta képzelni, hogy nekem ezek a vacakok nem tetszenek. Nem, nincs. Hebegtem elég fakú hangon, és nem hittem, hogy valaha is viseljem ezeket a karácsonyfadészeket. Túl nagyok voltak hozzám képest, és olyan felnőttesek. Arra gondoltam, nem bolondultam meg, hogy aranyakat aggasak magamra, hiszen az öreges. Végre kidobhatod azt a csúnya fekete bőrszíjat a nyakadról, mondta anya, és én megpróbáltam nagyon mérgesen ránézni. Még hogy kidobni... Az enyém volt a legmenőbb szé az egész suliban. A zseppénzemből spóroltam össze a rávalót. Megesküdtem, hogy sem veszem le, még fürdés közben sem. A szüleim viszont hallani sem akartak arról, hogy nem hordom ezeket az aranymicsodákat. Úgyhogy reggelente engedelmesen magamra pakoltam, aztán az iskolába érve az első óra előtt mindig bevágtam ide a hátizsák belső zsebébe. Hazafelé a házunk előtt újra felvettem az összes vetyegőt, és csillogon villagon léptem be az ajtónkon. – Tessék! – riasztott fel álmodozásaimból Dennyel, aki a teli lavorral belökte az ajtót. Én ilyetten vissza az égszereket a táska mélyére. A csodálkozástól hirtelen tátva maradt a szám. A lavór tele volt friss, ropogós hóval. – Te meg mit gondolsz rólam? – Förmettem rá fiúra. Fakirnak nézzel talán, nem fogok jeges vízben mosakodni, mondtam felháborodva. Ez hó, közölte kuncogva dennyel, aki jót mulatott a méltatlankodásomon. Jót tesz a szépségednek, tette még hozzá. Újaim hegyével megérintettem a havat, és rögtön le is mondtam a mosakodásról. Itt egy fésű, fésülködj meg, olyan a hajad, mint egy szénabogja mondta Dennyel. Van egy tükrőd? Kérdeztem, bár ugyancsak meglepődtem volna, ha ez a múltbéli fiú tartott volna ilyesmit szegényes padlás szobájában. És igazan volt. Nézd meg magad ebben! Nyújtott feléme egy céles "Mmm, Semmit nem látok, siránkoztam. Olyan vagy, mintha a 21. század elejéről cseppentél volna ide. Közölte jó Dennyel, és nem tudott elugrani a hógolyóm elől, amit a lavorba belekapva gyúrtam. Hé, hé, lassan a testtel, kisasszony, csak tréfáltam, kiáltott fel. Én nem szóltam semmit, elegen volt az egészből, haza akartam menni. Itt ez a barna szoknya, húzd fel, mondta a fiú, és felém nyújtott valami szörnyen lompos ruhadarabot. Honnan van neked szoknyád? Kérdeztem, és erre tényleg nagyon kíváncsi voltam. Ma reggel cseréltem el erre az egyik ingemet az Ocskapiacon. Felelte, miközben kenyeret szelt. Egészen meghatódtam. Milyen odaadó ez a fiú. Szinte semmilyen nincs, rongyongban jár és éhezik. Mégis előteremtette ezt a ronda szoknyát. Te nagyon rendes vagy, mondtam. Igazi jó barát. Dennyel erre elpirult. Legalábbis én úgy láttam ott, a padlás szobahomájában. – Most mihez kezdjünk? – tudakolta. – Nekem dolgoznom kell ma is. Több helyre kell fát fuvaroznom. Elkísérlek. – próbálkoztam, de ő csak a fejét rázta. E, – Inkább maradj itt, majd délután elmegyünk sétálni. – Milyen nap van ma? – kérdeztem, és Daniel azt válaszolt, hogy ked. A jövőbeli életemben is ked van ma. Mondtam halkan, de a fiú nem szólt semmit. Ma lesz nyelvtamból a nagy feleltetés. Gondoltam magamban, és ez volt az egyetlen dolog, ami miatt jobban szerettem a múltban lenni, mint a jövőben. De vajon hogyan boldogul oda Mari, ha ott ül az osztályban, és helyettem felel? Töprengtem, és nagyon sajnáltam őt. Dennyel elment, én pedig nem tudtam, mihez kezdjek a szabadságommal. Hiszen a szűk szobában még felállni sem lehetett. Felszibáltam a barna szoknyát, de a farmeromat is magamon hagytam. A lavorban elolvadt a hó, így megmoshattam benne az arcomat. A cselédruhát összehajtogattam, és elhatároztam, hogy visszaviszem Sevelier úr házába.